Melléklet. A regényben szereplő történelmi időpontok. Túróci János a Magyarok Krónikája 1486 című műve alapján. 1288. Károly-Róbert megszületik. 1301. Károly-Róbert királyságának kezdete. 1326. Lajos születése 1327. Endre születése 1329. Zác Felicián merénylete 1330. Hadjárat havasalföld ellen 1332. István herceg születése 1333. Endre herceget Itáliába viszik. 1335. A királyok találkozója Visegrádon. 1339. Kázmér lengyel király Lajost jelöli örököséül. 1342. Károly király halála, Lajos megkoronázása. 1343 Erzsébet királyné Itáliába látogat. 1344 Lajos király első hadjáratai. 1345 Lajos elveszi Margitot Endre nápolyi király meggyilkolása. 1347 Lajos király nápolyi hadjárata Duradzói Károly kivégzése 1348. Lajos király hazatér. A kis László meghal. 1349. Margit királyné meghal. István Vajda győzelmei. 1350. Lajos király visszatér Itáliába. Lajos király megsebesül. 1351. Lajos király elhagyja az országot. 1352. Lajos elengedi a hercegeket. Lajos király Nápolyt átengedi a pápának. Forrás. Túróci János, a magyarok krónikája, 1978, magyar helikon, horvát János fordításában, horvát János és boronkai Iván jegyzeteivel.